Ох, заперечив Крейслер, ох, чого б я домігся своєю нікчемною порадою. Якщо такий багатий, на думки, поет, як наш дорогий лейтенант, і підчекрижить трохи свої вірші з небе користю для них, то хіба вони відразу ж не відростуть знов? Хіба ти не знаєш, що вірші наших молодих поетів мають здатність самовідтворюватись Мов хвости у ящерок, які хутко відростають, навіть коли їх відрізати при самому корені. Але ти глибоко помиляєшся, коли думаєш, що я уважно слухав його нудне читання. Буря вщухла, всі трави й квітки в саду підвели свої похилі голівки і жадібно ковтали небесний нектар, що негустими краплями спадав із сірої завіси хмар. Я стояв під великою розквітлою яблунею, Слухав гуркіт грому, Що завмирав у далеких горах І відлунював у моїй душі, Немов пророцтва неймовірно прекрасних подій, І милувався небесною блакиттю, Яка подекуди, наче променисте око, Прозирала крізь швидкоплинні хмари, Та зненацька дядько гукнув мені щоб я негайно тікав із садка, а то серед того мокрятиння зіпсую свій новий квічастий халат, або ще й дістану нежить, ходячи по росіній траві. Потім виявилось, що то не дядько кликав мене, а якийсь бешкетник, папуга, чи приручений шпак із куща, чи з куща, чи Бог його знає звідки, допікав мені дурним жартом вигукував на свій лад то ту, то ще котрусь чудову думку Шекспіра. А тоді з папуги зробився лейтенант зі своєю трагедією. Як бачиш, таємний раднику, мою увагу від тебе і від лейтенанта відвернув спогад про дитячі роки. Я ніби справді стояв, Десь, дванадцятирічним, не більше, хлопчаком, у дядьковому садку, в ситцевому халаті, з найкращим візерунком, на який лише спромоглася уява фабрикувальника ситцю, і дарма ти, отаємний раднику, палив сьогодні свій найкращий тютюн. Я не сприймав нічого, крім запаху розквітлої яблуні з того садка. Не відчував навіть духу олії для волосся, якою намастився наш віршомаз, що не має надії захистити колись свою голову від дощу й вітру лавровим вінком, чи бодай надіти на неї щось інше, крім повстій шкіри, яким за уставом надано форми ківера. Одне слово, любий мій з нас трьох, ти єдиний був жертовним ягням що підставило свою шию під пекельний, ніж трагедії нашого героїчного поета. Бо поки я, щільно вкутавшись у халатик, з дванадцятирічною і дванадцятилотовою легкістю скакав у не раз уже згадуваний тут садок, майстер Абрагам, як бачиш, устиг порізати два або й три аркуші найкращого нотного паперу – витинаючи з нього смішні фантастичні фігури. Отже, і він утік від лейтенанта.